بسم الله الرحمن الرحيم الى تن 6 den 26/11/2023 we har mas'alat ghar palestina i fokus in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahedu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min anfusina al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 Hvad jeg الأمور فإن كل og mor بدعة وكل en lærkud, jeg kommer final. Islam, er nået til, hvor en med Israel, hvor han fløj ind til Tel Aviv for at sige til Israel, vi ønsker, at vi laver en med mellem os og jer og det betyder, at Israel de tager afstand fra at være under de man kalder et forpligtelse over for Rafah og Gaza og alle de her steder, som lender sig som sig op imod det arabiske eller de egyptiske grænser Og hermed indgår Israel en aftale med Ægypten hvor Egypten har taget afstand fra at de ønsker at støtte palæstinenserne i deres sag mod Israel overhovedet I de samme perioder omkring det her slutning 70'er startede der, der kommer en person han hedder Ahmad Yasin Rahimahullah Rahmahd al-Nu'Azi'ah Ahmad Yassin wa'alaikumussalam kan okay, du ikke høre? er der ikke noget lyd hos dig? kan du ikke høre er du sikker? har du prøvet at lukke ud og ind igen? <trymah> ahmed yaseen hvad med nu? er det blevet bedre? kan du høre mig? kan du høre af mig <laughs> så det fungerer alhamdulillah i samme periode der kommer en person som hedder Sheikh Ahmad Yazid rahimahullah rahmat al Ahmad, Ahmad Yassin han tilhører en gruppe der hedder, der hedder der al al-Muslimi og han har startet en gruppe der hedder Hamas og det gjorde han på base af, han har delt det op i to segmenter, den ene segment hedder den politiske del, den anden segment hedder den praksiske del, det betyder mujahideen del. Og han har gjort det på den måde, at Hamas øh, kender ikke hinanden, på den måde, at dem, som er i Hamas, kender ikke noget hinanden, og han kører på samme principper som deres hovedsjech har bygget Al-Ikhwan al-Muslimin Hassan al-Banna Og han har gjort det på samme principper, både i det politiske del i starten og i det praktiske del efterfølgende Der kommer også en gruppe i 80'erne, den gruppe hedder Al-Harakat al-Jihad al-Islami Harakat al-Jihad al-Islami, den er under dr. Fatih al og Abdelaziz det var nogen, der læste i Ægypten, og det var påvirket af Sheikh Al-Mufakir, Said Khoto Brahimi og så har de dannet den her gruppe, der hedder Al-Jihad al og den har en form for tilknytning til al jihad i Egypten. De to grupper har er men vi skal vide en ting, at de var, var meget populær på daværende tidspunkt, hvad der skete øh, i øh, al Islamiske Islamier Iran. At Iran, de har ligesom narret en del muslimer med hensyn til deres stiftelse af den islamiske øh, stat i, øh, i Iran. Der starter en krig mellem Irak og Iran, og den der krig varede i otte år Nogle af muslimerne blev ligesom øh, narret på den her måde, at de støttede Iran Og så I skal vide, ved, at hele golfen støttede Saddam Fordi Iran de ville gerne inventere og komme ind til Arab og til Saudia, og de ville gerne uh, tage det arabiske halvø Og det er deres hensigt, så de betalte Saddam masser af penge Og så stoppede støtten til palæstinanserne på derhverandets tidspunkt i 81 så angreb øh, Israel øh, Libanon, og det hedder faktisk øh, øh, en, en, en krig, som startede fra luft, fra havet og, og fra jorden. Og jeg var der. Jeg har været i Libanon på det tidspunkt. Øh, de angreb Libanon, og de startede faktisk med nord -Libanon og gik i gang, når Libanon holdt ikke særlig længe. Det, det blev angrebet alle steder. Øh, militærerne de gik faktisk ind og med henblik på at dræbe. Og dræbe på den måde, at de skulle bare frem. Men en ting israelerne ikke havde ønsket i det her. At de, øh, de skulle ind i borgerkrigen og være der ind i Birol. Så de kørte faktisk hele vejen igen og så stoppede det lige før at og palæstinenserne på det nærmest tidspunkt, altså, de havde ikke det store hvad skal vi kalde det, uh, uh, uh, våben i Libanon men palæstinenserne havde nogle tanks og havde noget uh, våben, men det det man kalder let våben baseret på, hvad, hvad de her israeler havde af våben kontra palæstinenser palæstinenserne havde næ ikke noget, de var nærmest nøgne i forhold til men Surya, de var i Libanon <tryk> Så de prøvede at, at, at hjælpe <tryk> Og jeg lavede <tryk> Bare det ikke hjælp Deres, øh, deres lu luftvåben, det var elendigt uh, De blev skudt ned uh, på en halv time <tryk> uh, Deres øh, flyer, det har været fra Russia Og, og, og, og det har været sådan noget gammeldags Ja, uh, yeah. det var skandal og, så har de, og de holdt ikke engang i, i, i, i modkampen mod, mod israelerne. Og så kom de helt frem til Beirut. Og da de kom frem til Beirut, så bombarderede de Beirut i flere måneder. Og vi siger bombardere. Nu, nu skal jeg lige fortælle jer noget. Det står ikke i bøgerne. <laughs> Der kom to øh, store skibe til, øh, til havnen af Beirut. Jeg husker det så tydeligt. Der er ikke nogen, der har skrevet det, men jeg kan godt huske det, fordi jeg selv har været der. I den ene skib kan jeg godt huske navnet på det. Den hed New Jersey. Der kom et skib, den stillede sig i Beirut, og den bombarderede Beirut. Og hver gang der kom noget fra det her skib, vi kunne høre det, og vi kunne mærke det, de fik, de fik hele Beirut til at ryste. Eller, eller. Og det anden skib kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Og når der de der to skibe gik i gang med at skyde ind i Beirut, og de skød bare, altså øh, om der var en target, som de prøvede at ramme, nej. De skød bygninger, de skød øh, øh, hospitaler, masser af palæstinenser og elite også. De brød på skoler, for det der deres øh, huse, der blev bombarderet. Så går man bare på skoler, man, man troede ligesom skoler var beskyttet Man boede på det der ja, UN skoler, øh, hvor de løftede flagene, så ligesom du kan se i de UN, det er lige meget Alt blev skudt, alt, alt blev skudt. Og jeg kan love jer for, man øh, ja, amerikanske krigsskribe, ja amerikanerne havde to krigsskribe en af deres største krigsskib på derværende tidspunkt, i 80'erne, det stillede sig ved, ved kysten af, af Libanon mod Beirut, og de skyd og det hjalp, ja. Israel kunne ikke være alene om krig imod Libanon. Altid amerikanerne var på sidelinjen, og nogle af europæer, England og, og lignende, de kom, men de skiftede camouflage og, og, og skjul sig under israelske tropper. Yes. Det er bare her, så der er ikke noget, der går tabt Så siger vi bare, okay øh, Hvor der er skibe, ja, der var nogle skibe, der kom Og deres henblik har været at skyde Libanon og udlægge alt Og det gjorde det også, det gjorde det også. Og de skyde fra morgen til aften Og flyvåben skyd fra morgen til aften Og når man... Vi er nede i uh, sådan en... Uh, det der shelter room, sådan en beskyttelsesrum Altså der er det ikke, det er sådan en kælder som min øh, onkel havde <laughs> Allahu ala, hvor meget beskyttelse der var men jeg kan huske, at vi kom ud efter en måned vi har der i en måned så efter en måned, vi kom op øh, de så forfærdelige ud og vi, var, vi så også selv forfærdelige ud <laughs> vi, øh, og jeg tror ikke, vi var raske det tror jeg sgu ikke jeg tror ikke, vi var raske øh, ren øh, sygdomsmæssigt, og øh, hvad vi fik af mad og lignende. Ja. Det var, det var ikke de retteste. Det var det. Men Beirut øh, sad under det, man kalder øh, en form for øh, øh, hård pres for at er palæstinenserne, og specielt de militante palæstinenser ud af Beirut. Så indgik der en aftale, at øh, alle øh, PLO'er og og tilhængere af palæstinensiske organisation, de skal ud af Libanon og det bliver deporteret til Algeriet, og det bliver deporteret til øh, Tunes og det bliver deporteret til øh, andre steder øh, Libyen også øh, og Sudia også så mange palæstinenser bliver deporteret fra Libanon og så vil Israel trække sig, men Israel har indgået en aftale med de libanesiske militærer, og specielt de kristne, at uh, FN overtager Nord-Libanon, og en milit, Michel uh, Lahad, eller jeg kan huske, hvad han hedder, uh, han var faktisk general i, uh, i, uh, i de libanesiske militærer. Han hedder Sa'ad Haddad. Sa'ad Haddad havde en hel fejler, en hel gruppe, en af, af det største grupper her men han indgår en aftale med Israel at han vogter han øh, selv øh, af grænsen og til sidst han der sagde der, han kom aldrig tilbage til Liban han indgik en aftale og begynder at bo i øh, i hvad hedder det i, øh, ja, i Israel men <coughs> det der har givet efter palæstinenserne kom ud og hvor mange sagde, at efterladet våben til befolkningen ind i de, de, øh, de palæstinensiske flytning. Jeg så er der han gav alle sine våben til øh, de shia-militier, at det var meningen, at de skal beskytte palæstinenserne. Og nu skal vi høre, hvad de har gjort ved os. Øh, men Israel sammen med øh, kristne indgår i en aftale, at nu skal vi køre noget, der hedder likvidering af det palæstinensiske befolkning. Så var der, noget, så var der to flygtningelejre. Det hedder Sabra og Shatila. Sabra og Shadila, uh, ligger inde i Beirut, uh, i den nordlige del, hvor Israel kom og lavede dog. Dog, det betyder omringet uh, begge lejre. Og så kom de, uh, de uh, kristne, korstårne med deres økse og deres, øh, det der kniv Hvad hedder det? Manchata eller hvad hedder det der? Sådan en lang kniv der, Manchata tror jeg de ligesom, men det er ikke en sarv, men bare ligesom sådan en der Så gik det ind med økser og med deres lange kniv, Og de dræbte palæsternenserne Og det gik i gang Spidbørn, kvinder og gravid Det blev bare slagtet med økser <hør> øh, Det blev flået de gik ind i hospitaler de tog alt, hvad der findes. der var faktisk en by, de troede, det var palæstinenser men senere hen fandt de ud, det var libaneser fordi der boede også nogle libaneser i det her område så har de også slagtet dem Og selvom, men, men de er ligeglade, fordi det her by selv om den der lille gade det var, det var ikke palæstinenser, men det var muslimer så de er de ligeglade de kristne gik i gang med at slagte og slagte betyder, at de, de har nået, subhanallah På det tidspunkt der, min mor og jeg, og min storebror, vi var derovre en time før det skete En time før Ja Vi var der en time før, så vi, vi, vi tog derover og så gik vi ud og så har vi været hos mine øh, forældre, som lå der lige et par kilometer væk Ja, Yes, ja, så par øh, Så efter de har slagtet øh, Sabharaj Adila, de er dræbt, de har likvideret, ødelagt, smadret alt hvad der kunne smadre, og de har trukket sig tilbage så øh, gik det her med til at sige, at øh, de har samlet folk i en fodboldbane. De har samlet mange palæsner, som de kunne dræbe. Øh, det har hentet fra hospitaler, fra gader fra alt muligt. De har lagt dem på en fodboldbane, og så har de skudt dem alle sammen. Og så gik de øh, rundt øh, med sådan en spød, og så stak øh, ned i deres øh, maver og i deres hoved for at sikre, at alle var, øh, var døde og kravide kvinder blev faktisk slået ihjel, hvor de stak kniven direkte ind i maven på dem. Jeg har selv set det. Der er ikke nogen, der har mig det. Jeg har selv set det. Det betyder, at Menachim Begin har indgået en aftale med, de med, med libanesiske kristne, og det er derfor, man frygter de værste prædikristne i Libanon. Det er Maron, øh, og kristne vil altid gå samarbejde med, øh, med israelerne, og de siger det også. Hvis det kan have været øh, noget af dem i Libanon, der er imod det, så har de kristne indgik en aftale med øh, Israel og har fået, at Israel kunne komme ind i Libanon og omvendt og alt det der. Men sådan er det bare. <coughs> øh, Libanon ønskede fredekonference, men de kunne det ikke få, øh, fordi øh, revolutionære i Libanon havde en idé om, at de ville gerne fortsætte med at få svar, fordi de har taget nogle byer fra Libanon, der hedder Sheba'ar og så videre Så <clears throat> Ahmad Yassir, alai rahmatullah, han dukkede op og han startede Hamas, og Hamas gik i gang med de man kalder den, uh, den militære, militante operationer mod Israel PLU og Yasser Arafat Company, de stoppede jihad og de stoppede at gå i krig, og de stoppede med at de skulle kæmpe imod øh, Israel og de gik med noget der hedder politiske handlinger og en form for øh, nu skal vi ligesom overtage noget af striden, og så må vi arbejde på det resterende driv øh, Der kom det man kalder Harakat Amal Harakat Amal er øh, en, øh, en psykralist shia milit i Liban Meningen med dem, de skal beskytte øh, palæstinenserne. Men hvad gjorde de? De startede noget, der hedder Harb De begynder at angribe palæstinenserne, og de vil gerne likvidere palæstinenserne ind i deres øh, flygtningelag. Men guds skyld over, var forberedt, at de havde købt våben, så de gik i gang med at øh, forsvare sig selv. Så takket var Allah ta'ala, at nogle af palæstinenserne blev lidt klogere. Så, så de gik med et, et forsvaret position imod det. Øh, Og før det, der, der startede den der hedder Hezbollah i Libanon Men der var faktisk en sjov metode i 1987 øh, Jaha Sha'bi, PFLP, øh, de, øh, de har øh, ligesom lavet en operation imod Israel og har dræbt en del israeler og Zaha Shavei har øh, lavet masser angreb på Israel og har kidnappet nogle israelske øh, øh, folk, eller israelske soldater og taget dem til fange, så de kan befri nogle palæstinensiske, øh, øh, øh, hvad hedder, gizler øh, Da startede en tefadr, en tefadr betyder, at folk gik i oprør øh, og så er der nogen af der siger, hvorfor gik palæstinenserne i oprør Uh, jeg håber, I holder jeres ører rigtig, rigtig stive og lytter godt efter uh, I skal vide en ting Israel har noget metode med hensyn til, hvordan de opererer i fællestrig Deres metode har uh, en base, der hedder kædenapning af børn Kædenapning af kvinder, kædenapning af mænd Vi snakker om nogle civile Hør efter, hvad jeg siger De kædenapper mænd De kædenapper kvinder de kederne op af børn. Hvad er hensigten med kederne Mange ting. Israel har noget, der hedder salg og organer og hud til udlandet. Det er en business. For at de kan holde gardanken i deres selv. så har de behov for, at de kan have masser udvalgte af folk, de kan ligesom benytte sig af. Og det er derfor, de kidnapper, og når jeg siger kidnapper, de tager sådan en gist og henter den og, og kidnapper den Og så tager de de her børn og, og, og, og kvinder og mænd og laver det, man kalder fysisk analyse af dem, hvor de tjekker alt Og på basis af det, kan de ligesom vælge, hvad der er behov til udlandet eller internt til deres militser Og hud Selve huden har en af de vigtigste ting, de bruger det til plastikoperationer Og det er derfor, at det palæstinensiske hud har fået den første pris <laughs> øh, Højeste pris, fordi det er sådan en god kvalitet, solid, siger de Så de bruger børn og kvinder og mænd Der er også en anden ting Der er mange firmaer, medicinfirmaer, de ønsker det, man kalder tester så de bruger de palæstinensiske befolkning som en form for tester, hvor de tager palæstinenserne og tester medicin på dem. Og hvad er hensigten med det, for at se bivirkningerne og hvordan de reagerer og hvad de gør? De bruger de palæstinensiske befolkning som forsøgskandin. AMA? AMA? Og ikke nok med det. De sørger for, at de sælger. For eksempel hvis der er en under øh, det her øh, test eller lignende øh, bliver øh, øh, ligesom svækket. De, de udfører også en form for øh, operationer, altså medicinsk operation øh, på, på nogen for at teste nogen af deres og så osv. Hvis de er svækket, så går det hen og stjæler organer. De stjæler også kropsdele. De stjæler hud, specielt fra ryggen og ned efter. De stjæler, de stjæler også muskulatur. Og afleverer, øh, øh, lad os sige, barnet eller øh, moren eller faren om natten pakket ind. Det eneste, de, kan, de må se, det ansigtet. Og så skal man begrave lidt om natten. De må ikke begrave lidt om dagen. Og så bliver det omringet af politiet og, og, og militanten for at sikre sig, at det her ting foregår om aftenen for at sikre, at de ikke får lov til at se på livet, hele livet. Men det blev så subhanallah opdaget af, af nogen, som har ligesom tjekket, at der var operationer på deres bryster, hvor de har stjålet en del af deres organer, og de har taget en del af deres kropslæmme. Nogle af benene blev fjernet, nogle af tærrene blev fjernet, nogle af fingrene blev fjernet. Nogle af brystvårder og tænder og laber faktisk så osv. Det er blevet taget Ja. Det er det man kalder en form for test og tyveri og stjæl. Det der er Israel. Og hvem samarbejder med det hele vesten? Der er det er kædenagning af børn, kvinder og mænd Vi snakker ikke dem, som er laver operationer Vi snakker bare dem, som er normale folk Og det er det er hver dag for det her mennesker. Så kommer vi til en anden sag Den anden sag hedder Al-Quds Al-Quds Hvad betyder Al-Quds? Al-Quds, det er den der masjid, vi taler om Nu skal vi ikke ligesom, da vi taler det og holder et på om det Det er det, vi det er. Der er nogle beboere, der bor i Al-Quds Hvad er der med dem? De her det bruger, der i en quds de har en sær ejer. Når de ejer deres hus, så har de ret til at bo til Quds. Så kommer israelerne og siger til dem, sælger os den der bolig og flyt. Så ser jeg på det sådan en, siger, nej, vi vil ikke besælge, fordi det er hjerner. Det er en form for bedrageri og snød, og vi skal ikke sælge. Jeg vil ikke sælge, jeg vil gerne være på her, her. Nogle af de beboere, så kommer israelerne og, og, og svejser deres øh, dør til, så de ikke kan komme ud, den ene. Nummer to. Militanterne, de kan have en misting om dig, og de kan det have hver dag. Og så kan de gå hen og bosætte sig i din bolig, og bede dig om at bo i et værelse, dig og din kone og forræderier. De kan presse dig og din kone og dine børn til at bo i et i hjemme i dit hjem og i flere dage Hvor de siger til dig, at de nægter adgang, dig og din kone og dine børn Børnene må ikke engang komme i skole er I med? Der er også noget andet, hvor de har nægtet adgang for nogle palestinenserne at bevæge sig på hovedgaderne Og siger, at hovedgaderne tilhører Yahud Jøderne, de tilhører ikke øh, muslimer eller kristne. Læg mærke til det der, de berører også kristne, der bruger al øh, De vil gerne tvinge masser af så Der er noget, der hedder øh, militær og besøg 24-7. Hvad betyder det? Det betyder, at de laver en rundering. Der er masser af militære biler og, og, og, og, og politiet. De runderer i al-Bruz, sharia. Og, og, og gå hen i huset og lave de man kalder inspektionen. Øh, inspektion hver dag hver dag ja yeah. og de kan komme og gøre det klokken 5 om morgenen 4 om morgenen og 3 om morgenen og 2 om morgenen og alt det der det er ren øh, de banker ikke på døren <laughs> de der ind, så kvinderne, som de siger, de skal alt, altid være pakket ind de skal sikre sig, at der ikke er nogen militante, der ser dem uden tøj. Der foregår det man kalder en form for test, hvor de kan finde på at komme ind i et hus og komme og alle dem, der bor der. De sørger for, at alle dem, der bor i al hvor de er med antall eller eller andet, sikre sig, at nogle gange de yderlægger jobbene ja, for eksempel hvis der er en, der har et job, så kan de finde på at holde ham hjemme i flere dage, så han kan miste sit job, og så han kommer i det, man kalder pengemangel, osv. osv. Og, og de har kørt på det, der hedder uh, en form for magtbestemmende over for palæstinenserne, for at sikre sig, at de kan sælge deres hus og flytte ud af uh, al quds uh, Personenserne, som bor i Al-Quds, de, er, de er ikke altid de får tilladelse til at bede Al-Aqsa At du kan komme ind i Masjid Al-Aqsa, det betyder, at du skal have en tilladelse fra militanterne og politiet Og det er ikke altid, at de giver det man kalder tilladelse til, at du kan komme ud øh, og bede derover. Og oftest er det sådan der, at de giver tilladelse til ældre Når vi siger ældre, så er det 70 plus, og alle dem under det her alder Uh, nogle gange får de lov, og så alle unge, uh, de får aldrig lov, fordi de siger unge. Det betyder, at de vil altid gå i tumult med dem, og det vil de ikke acceptere overhovedet. Uh, mange palæstinenser forsvinder fra gaden, forsvinder fra alle mulige steder. Uh, de kan være på jobbet, så finder man det ikke, så sparer man politiet, hvor det er hen, så vil politiet se, det ved vi ikke så er det blevet af hvem Der er to ting i, i, i Fodastri Al-Muhdallah, den besatte område hvor at du har de man kalder øh, tilkommer og bosætter som er med til at kednapte palæstinenserne fra gaden og torturere dem øh, og udføre den værste form for adharab-straf på dem, og de kan faktisk slå dem ihjel og smide den et eller andet sted og de har det fuld ret, hvis en af de her bosætter føler sig truet ja, han skal bare sige, jeg føler mig truet, så kan han gøre som det passer ham ligesom i Danmark, hvis politiet føler sig truet, så har han ret til at skyde så vil han sige. selvfølgelig han skal komme med argumentet, siger han men, men alligevel, det, det gør han Derover, bare han skal sige, jeg føler mig truet, så han kædenapper slår dem ihjel så der er, mange børn. der er mange børn, og vi snakker, at der var et barn, der blev anholdt, da han var 3 år. Et barn, der var anholdt. Prøv at tænke på dine børn. Prøv at kigge på dine børn som er 3 år mm. Hvor meget modstand <tryk> de kan gøre. Prøv at forestille dig, at din, øh, der kommer 10 militanter, bosættere, ind i din lejlighed, ind i dit hus. Vil gerne anholde dit barn på 3 år. Ja, ah, sjovt. Sure. Hvorfor? Fordi han har gjort et modstand Han har sagt Øv til militærene Han har sagt Der var et barn, der sagde Rejs, for mit hjem Det her det har kostet barnet, at han skal i fængsel I fængsel, voksenfængsel Men lære Dem der er i fængsel, det er Så de tog sig af barnet Som deres egen barn Prøv at sige, et barn på 6 år blev Sat i fængsel. Et barn på 4 år blev sat i fængsel. Et barn på 8 år kom i fængsel. Han kom ud som 17 år. Så hvis der er nogen af jer, der ikke kender til historien angående Palestina, så skal I ligesom regenerere jeres tanker og så se, hvad er det palæstinenser? Altså, de, nogle gange jeg siger, hvor langt han blev at vi er normale. Råder. Altså, jeg, jeg siger bare sådan der. Altså takket være Allah, der stadigvæk er nogen, der er normale boller. Altså hvis jeg kan huske, hvad der skete i Libanon, og kontrast hvad vi vil have været igennem i Libanon, så tænker jeg på min befolkning, som bor i Fodlestrien hvad de blev udsat for yderligere for checkpoints og kontrolleret øh, dag og nat og de blev ligesom generet de blev sat i fængsel de blev tutureret de blev pisket de blev slået ihjel ja, de blev slået øh, de blev der var nogle af dem hvor de har hængt den op der var en han sag de har lavet en form for tuturering øh, på den hvor de har øh, ligesom øh, først de har sat ham splinterne der og så bagefter hængte ham op med toget på hænder og ben. Og så bagefter har de flået hans negle af, og så har de sat strømmen til hans kønsdel. Og har sagt til ham, du skal aldrig have barn. Du skal ikke lave palestinesiske barn mere. Prøv at se, den her tanke og proces, som de her mennesker har, det er udlæggelse. Nogle af dem de har kørt på det, der hedder, at de har givet hallucinationspiller og nogle piller til, til unge mennesker, for at få deres hjerner til at svigte, så de kan komme ud. Når de kommer ud, så er de faktisk med janinen sindssyg. Sukupader. Ja. Nogle af dem har, har de gjort langt. De har slået dem i deres ryg, så de sidder på, på rullestru. Det er den form for tur vi snakker om. Det er derfor, så er der mange af jer, der siger Jeg ja, ser, men prøv at kigge på her rundt omkring uh, Mange politikere, mange ting, mange ledere USA holder med Israel Vesten holder med Israel uh, Alle mennesker holder med Israel Fint Alle må gerne holde med Israel Vi holder med Allah Vi holder med Allah subhanahu wa Vi holder med vores rab Vi Holder os til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os Vi holder til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os i Al-Quran og Sunnah Isbiru, wasabiru, warabidu, la'allakum taddaqud Vi skal have sabr, vi skal udøve sabr, vi skal have sabr Vi skal også have handling Vi kan ikke have sabr uden handling Og det er det, der skal ske de har kørt en form for, øh, for udmydelse af, af, af masser af, af palæstinenser, hvor de henter hans kone, hans mor, øh, hans børn, hans døtre klæde dem nøgn foran ham. Øh, der er nogle søstre, der blev voldtaget, ja, de blev voldtaget af de israelske militanter. Øh, ja, der blev dyrket en form for, for, for meget pres på mange mænd med hensyn til deres ære hvor øh, de ønskede, at de ville gerne ødelægge øh, den ære, som en mand har. Så har de hentet, i en af tilfældene, så har de hentet øh, en øh, søster og hendes døtre, afklaget dem for deres far, og så øh, prøvede de ligesom at tvinge faren til at kigge på hans herre. Øh, øh, de prøver også at lave en form for berøring med militanterne med mod hans for at ligesom at og knække ham og uddykke ham og få ham til at tale og få ham så øh, vesten har beskrevet Israel som det mest demokratiske humanistiske land men Israel er et syvunistisk stat det er en korrupt, de er en, en bosættelsesmagt, de har dyrket den form for, værste form for straf imod palæstinenserne. Alle dem, som har, har levet under det, man kalder besættelser, ved præcis, hvordan de føles. Fordi Israel havde en. Altså, Israel har gjort det faktisk rigtig godt. De har blandet det man kalder alliance med Vesten Og har fået Vesten til at kigge bort fra At der er nogen der kan se hvad, hvad Israel gør Israel har givet briller til alle øh, stater Og har sagt til dem, hvad jeg laver, de kigger du bort fra Du skal ikke se hvad jeg laver Det eneste du skal, det eneste, du skal ligesom fokusere efter og kigge efter er at, øh, at hvis der er nogen andre, der gør noget andet. Ja, men, hvad de sagde angående, at Hamas gik ind i bosættelsesområdet, som de nævner det, og har taget gisler. Men øh, der skal ske det, man kalder øh, gissel-exchange. De skulle ligesom forhandle. Nå, men der er ingen, der har kigget på, hvorfor har Israel taget gisler? Hvorfor? Jamen, du skal, øh, du skal tale dårligt om Hamas drivhjerne. Jeg skal nok tale dårligt om Hamas. Men først og fremmest fortæl mig, hvorfor har Israel taget gisler af palestinenser? Hvorfor er der børn, der sidder i fængsler? Svar mig først! Fortæl mig den måde, som Israel dyrker imod dem, der bor i al Er det lovligt eller ulovligt? Sal af palestinensiske organer, er det lovligt? Checkpoints? Okay, så kommer det næste. Den der kæmpe mor, det har splittet hele hele det palæstinensiske familie fra hinanden, er de lovligt? Er de, er de tilladt, I, ifølge jeres øh, demokrati? Øh, ifølge jeres, øh, øh, ifølge jeres øh, lov og retninger, som I kalder det. I kalder jer øh, velfærd, I kalder jer demokrater, I kalder jer øh, civiliser civiliseret, I kalder jer Humaniteter. I må gerne hjælpe mig med ordene. Jeg, kan, jeg har tabt dem alle sammen undervejs. I, I, I har mere uh, humanitet i hjælp imod hunde og dyr og katte, end I har imod palæstinenser. Uh, vi har nået frem til Gaza. Hvad er så specielt ved Gaza? Gaza har en speciel ting. Gaza er en samlingsmidtpunkt imellem hvor der bor de oprindelige Rafah og Reza og alt det der derovre men der bor også flytningelege, der er tilflygter fra det palæstinensiske del de vil ikke rejse ud af Palestine, men de har bosat sig i flytningelege i Reza <laughs> Prøv at forestille dig, at du er i flytning i dit eget land Kan du følge mig? Jeg prøv at forestille dig, at du bor, her i, du bor her i Danmark Det er bare et eksempel og vi bliver alle sammen samlet i Posella, og så er der bare nogle leje, som vi begynder at bruge, dem der er tilknyttet fra, øh, fra Jylland. Janne, til det vi bygger en en flytningeleje, så kommer du derover til det samme med nogen fra Aarhus og området, så kommer I til at bo herovre. På den måde kan man sige, at det her det blevet sådan en samlingssted. Et samlingssted for hvem? Et samlingssted for flytning. Så rettelser har samlet en af de største befolkningsantal derovre og plus at Reza har fået det man kalder modstandsbevægelse hvor den der modstandsbevægelse har været øh, legitim til at forsvare sig selv har været kloge nok til at styre området de vil ikke underkaste PLO som er øh, katastrofalt øh, øh, handler med, øh, med, med det israelske stat og hvad er der med Ghazza? Raza, Raza har, øh, er et fængsel, et åbent fængsel De må ikke komme ud, de må ikke komme ind øh, Og så åbner Rafah, øh, de havde øh, huller øh, ind til Ægypten, så de kan fra Rafah, falde sten til Rafah, øh, Musr, og så køre de derud Men så har Sisi øh, og company sørget for, at de her huller, de blev ligesom mudret til og lukket til for at ødelægge det, det tilgang Så kommer den anden side De har bygget også en mur Rundt om Rafah For at sikre sig at palestanserne ikke kom ud Og Israel har svært for at Hele Hele Raza er blevet omringet Og overvådet 24-7 Og så tager vi at de har Adskilt Raza fra vestbrænden Så hvis du går ind i et, et, et, et, et Hvad hedder det kort Så vil du se at dem, der har familie fra reser fra Vestøjen, de kan ikke komme og besøge hinanden. Der var en, han havde i land, de har delt den op i to, Så sagde, den ene del, den tilbehører du, den beholder du, den anden del beholder du ikke, den har vi taget. Kjæls. De har bygget den der øh, berlin <laughs> som skinner mellem øst og vest. Og det de samme, har de gjort, de har delt helt fra op og har opdelt palestinskernes familier. Hvis du skal gå fra den ene by til den anden, så skal du køre udenom muren for at komme derud. Kan følge mig. Og Vestbreden er også opdelt. Vestbreden der tilhører PLO, men de er mere arbejdsvidt mod, men det har ikke noget magt. Det har ikke noget. Og alligevel kommer øh, israelerne ind i Vestbreden og kedenapper palæstinenser, de tager palæstinenserne, de, de, de tager uh, palæstinenser og sætter i fængsel og så osv. Og, og PLO siger ikke et ord. Man har det ikke våben, de har kun en kleshenkov og nogle små våben. Og når der kommer en uh, israelsk militær, så må en palæstinensisk uh, politimand ikke stå. Han skal stå med ryggen til og hænderne bag ryggen. Og hvis han ikke gør det, så har israelerne ret til at skyde ham. Det står der i deres aftale kontor der er ikke mere øh, Desværre er det sådan, at der er mange mennesker, ligesom der siger jamen, hvad er det, hvad er det, de her folk har været igennem de her folk, de har været igennem tisk fra morgen til aften siden øh, 45 sagt på et pænt måde ja, ja de har fået tisk, altså dem i resten er, de, øh, for eksempel hvis de skal have vand Så er det Israel der styrer vandet Nogle gange så skruer det op, nogle gange så skruer det ned Prøv at forestille dig flere millioner de skal have vand Og det er Israel der styrer det Der skal, øh, der skal komme øh, mad og så de kommer igennem Israel ind til dem. Så nogle gange så kan de styre hvad der kommer ind, hvad der kommer ud Kan I følge mig? Og det er derfor Israel de har, de vil gerne have den fuld magt over Gaza Så er de sikre på, at de, de eneste punkt i de forestrien, var der en udstandsbevægelse imod dem under når de fjerner Gaza, så har de øh, faktisk udslettet palæstinenserne fra Jorden, fra kortet, fra, fra alt Så har palæstinenserne kun et navn og et ry, og ikke andet er تعال إنت ميا. بارك الله فيكم، مجزاكم الله الخير، وبفضل الله إن شاء الله نجت. أدنون داير رح نسبر اسمه سكهم بع. بس كهينوس